Avui la ràdio deia que el Barça ha fitxat en Romario per 300 quilos que el tio són un déu. I en els diaris del que més es parlava era que Sara Gebo les bombes del Servi ja havien fet 10 morts. I jo que ho sento, m'empipa quan penso que menys de 8 hores d'aquí ells es maten i aquí en sols gastem. Surt cap al carrer, que jo també vindré, hem de dir, no pot ser. Nets, surt cap al carrer, que jo també vindré, hem de dir, no pot ser. Qui mata balenes, qui caça les boques, qui passa la coca, qui fa frau fins que a les fàrrecs d'inçal. I Etiopia, hi ha més morts cada dia, i per molt que se'n parla, la fam arrossega tot el que hi ha. I així la vida no és gens divertida. I mentre uns mamons s'emputxaquen la pasta, hi ha gent que se'n fa. Menso cap al carrer, que jo també vindré. Hem de dir no pot ser. Menso cap al carrer, que jo també vindré. Hem de dir no pot ser. Segur que hi ha gent que hi vol col·laborar, com segur que n'hi ha que no ho volen. Comença amb tu mateix, almenys t'és un pel que neix, que es trobi molt millor per viure. Ja, ja, ja, ja, ja. Nens, surten cap al carrer, Havíem de dir que no pot ser. Nençot cap al carrer, que jo també vindré. Hem de dir no pot ser. Nençot cap al carrer, que surti al carrer. Nençot cap al carrer, que jo, que jo vindré. Carrer, que surti al carrer. 3. Ah, Suc ah, cap ah, al carrer ah, em ah, passes, i em ah, un què cony passa si m'entro ah, a fora, em ah, maten ah, i em moren ah, ah, gana ah, que toquem. Ah, ah, ah, que toquem. Hola, bona nit, tornem a ser aquí amb vosaltres com cada dilluns de 10 a 11 del vespre amb el programa Còctel contra Informatiu de la coordinadora d'Osona contra la tortura i l'explotació laboral. Us explico una mica de què anirà avui. Primer parlarem amb la nostra corresponsal, la Sant Adrià del Besòs, amb la Montse Arnau i parlarem d'escoles. Aquest serà el tema. Parlarem amb en Rosent Arimany, que és procurador i que ens parlarà de les hipoteques, d'aquest malson eh, de tanta gent. Bona nit, Rosent. Bona nit. I també parlarem amb la Liliana Casanova, que és regidora per la CUP eh, eh, en un poblet, que ja ha vingut altres vegades, eh, parlant de Montesquieu, i allà han forçat un ple que serà demà, i ens explicarà per què i de què parlaran. I... Com sempre, hi ha temes de presons, hi ha temes d'ocupes, hi ha temes d'habitatges, veurem què dona de si el programa. Tenim ja la Montse a l'altre cantó del fil telefònic. Montse. Hola. Hola, bona nit. Bona nit, què tal? Què tal? Fa fred a Barcelona, a Sant Adrià? Mm, molt. Ui. El que passa és sí. que sembla que vosaltres en teniu més. No sé, nevant o neva, han fet la gran el gran desplegament mediàtic, però la neu aquí no ha arribat. Uh -huh. El que sí que ens ha arribat és una notícia que volíem comentar amb tu, perquè uh -huh. tu també havies treballat de mestra, uh -huh. i és que ha sortit avui sortir sortia al Telenotícies el senyor Ernest Maragall, conseller d'Educació, uh -huh. dient que les escoles catalanes recuperen les notes antigues la manera de posar notes d'abans, de l'insuficient a l'excel·lent, insuficient, suficient, notable, bé, mm. etc. no? Sí. Què et sembla, tu? Home, ben bé no ho sé. Primer perquè ja fa anys que no, no ja accesso, no? I després que... que, que tot depèn de com un muntin, perquè jo el que recordo dels últims anys eren masses hores de, de burocràcia i poques d'estar amb els crios. Doncs això està, si fa no fa igual, Montse. Per l'experiència que jo en tinc, jo tampoc estic en actiu en aquests moments, però no fa tant. Uh, si fa no fa, jo penso que la burocràcia es menja l'esforç claro. dels mestres a les escoles. Clar, i no sé, a mi em sembla que això s'hauria de... No sé, potser no, no és tan important si es posa un excel·lent o, o no, com que... Se, se pugui estar amb la criatura, no? Sí, sí. Aquest és el problema de fons que és justament el problema que no es toca. Claro. Perquè el senyor Maragall, després de dir doncs, que, que ara eh, ho canviaran i tornarem al sistema antic, mm. l'única cosa que explica és que s'han de reforçar els elements d'esforç de les criatures. Yeah. Però vaja, jo no veig que perquè en comptes de dir progressa adequadament li posin un 7, Clar. o un 8, o un 6, o un 5, no veig en què pot canviar el fons de la qüestió. No? El que passa que també quan diu el, el sistema antic, a veure quin sistema és, si es refereix a això que m'estàs dient tu, o si es refereix a, a, a l'educació en si, vull dir... Jo em temo, Montse, que només parla d'aspectes formals, de si posem les notes d'una manera o si les posem d'una altra mm -hmm. també que si es repeteix amb tres matèries o amb dues matèries si es passa de curs o s'ha de recuperar sí. però vaja, jo, jo no hi veig clar, tampoc estic tan informada no? però no, no veig que s'introdueixi cap element nou en el sentit pedagògic no, no ja, ja ho van canviar perquè no anava bé Uh -huh. Ara diuen que aquest tampoc va bé, però m'imagino que actualment el mestre també es deu tenir que dedicar masses hores a remenar papers per veure si posa, un excel·lent, o per veure si posa que, que segueix bé, o bueno, com tingui que avaluar-ho, més hores això que no està a la classe amb els seus alumnes. Clar, justament és el que passa, i cada vegada que canvien d'una manera una mica, jo penso amb tots els respectes, jo penso que canvien d'una manera una mica arbitrària mm. sense anar el fons de la qüestió i potser només perquè es vegi que fan alguna cosa perquè canvien sí, que fan alguna cosa mm. i llavors a les escoles tot això representa un daltabaix I, i, i que cada any tinc que canviar els llibres de text perquè el germà o el veí o l'amic no el pugui fer servir i llavors eh, canvien altamari, és el mateix la, la assignatura, la matèria, però, clar, els hi canvien tots els llibres. Això sí que ho podrien estudiar. De fet, es canvien, em penso, eh, un cop cada quatre anys. Això és la norma. El que passa que després, cada escola té una certa llibertat a l'hora de, de decidir. Sí, això ho deuen canviar, però potser no m'he explicat. El que volia dir és que llavors, com els hi fan fer les fitxes en aquests llibres... Ah, val. Això és el que em vinc referir. Sí, sí, sí, que hi ha llibres que ja queden inservibles, no? Exacte, exacte. Ja, ja, això és una estratègia de les editorials, Però està clar. haurien de canviar aquestes coses també i no anar tant per posar un número per avaluar. Uh -huh. És la meva opinió, eh? Sí, sí, amb el, el, les edicions dels llibres de text són un gran negoci. Tu diràs. I no només hi ha això que tu dius, el fet de que es facin servir uh -huh. els llibres i no quaderns, a vegades, no sempre que els fan inservibles sinó que per exemple jo és un tema que he viscut perquè m'he dedicat a escriure contes i tal, uh -huh. uh, agafen contes de gent a qui ni tan sols els hi diuen uh -huh. ni, ni per suposat no et paguen uh -huh. i agafen un tros de compte no? uh -huh. un tros de compte d'aquí un tros de compte d'allà uh -huh. amb la qual cosa s'eviten els drets d'autor uh -huh. i, i a més a més doncs, diuen que es té motius pedagògics cosa que jo en dubto molt no? que ho Clar. tingui amb uh -huh. l'única cosa que jo estic d'acord amb el senyor Maragall és amb una declaració d'intencions quan diu no ens hem de conformar amb el fracàs de ningú prova ja si no passa de declaració d'intencions sí. i no hi posem els mitjans malament malamentrai no Sí el món està ple de bones intencions bé jo tenia ganes de parlar-ho amb tu perquè a mi m'ha deixat com, com una mica freda no? de dir bueno i què guanyem I... què que hi guanyem? Que hi guanyem. Canalla, jo, és que no. jo penso que no hi guanyen res. A canalla res. I el mestre pos això, hores i hores, a davant de paperassa, i els crios pues, a tirar com puguin. Mm -hmm. Això és el que passa. Sí. Molt bé, Montse, doncs tens algun altre tema? Home, molts, però bueno, mica en mica. Sí, què? Jo dicons que veure una altra. Doncs va. Avui avui ho deixem aquí si et sembla i continuarem parlant. Ves buscant bé. temes per la setmana que ve. D'acord. Molt bé, Montserrat, bona nit. Bé, salut. Que vagi bé. Bé, avui ha estat una notícia corteta. Hola, Francesc, bona nit. Què tal? Estaven parlant d'aquesta nova norma a les escoles, segons la qual ara s'ha de posar les notes antigues, és a dir, ara no va allò de necessita millorar, progressa adequadament, sinó que ara s'ha de tornar amb els suficients, insuficients, excel·lents, notables... Tu què en penses? O oh, han explicat alguna cosa del perquè fan el canvi? No, no, no, justament, a més, ah, això és el que comentàvem amb la Montse, que sembla una reforma purament formal, burocràtica i que el senyor Ernest Maragall, conseller d'Educació, de, només he sentit que deia que cal reforçar els elements d'esforç, uh -huh. però sense explicar-nos com, com ho farà factiu, perquè no deixa de ser una mesura i jo penso purament burocràtica, una, uh -huh. una més. Ha vingut de, les... de cop, això? De sí, cop sense... sí, sí. Vaja, no sé si ha vingut de cop, però uh -huh. jo ho han donat a conèixer avui i no expliquen gran cosa, només expliquen... Doncs, bé, clar, això, que s'han de reforçar els elements d'esforç però no veig als nens que això els pugui afectar gaire uh -huh. el fet de posar notes d'una manera o d'una altra no. no crec que tingui gaire importància no, sobretot si no s'explica no? hi ha una cosa jo deia, hi ha una cosa amb la qual estic d'acord amb en Maragall però que no deixa de ser només una declaració d'intencions uh -huh. i és quan diu no ens hem de conformar amb el fracàs de ningú uh -huh. això sí que seria una cosa realment revolucionària Uh -huh. però em temo que només és això una declaració d'intencions i, i poca cosa més ja ho veurem. bé, avui tenim aquí amb nosaltres el Rosent Arimany ja ho hem explicat uh -huh. que ens parlarà d'això que suposa un mal son per molta gent i que són uh -huh. les hipoteques I uh -huh. jo li explicava a Microtancat que nosaltres uh -huh. sense buscar-ho sempre eh, tenim el tema de l'habitatge sobre la taula Uh -huh. perquè és un tema que preocupa moltíssim, uh -huh. i que, per exemple, justament aquest cap de setmana, el dia 22 a Mallorca, hi ha una manifestació que té com a títol Volem una casa, no una hipoteca. Uh -huh. Manifestació per un habitatge digne, dissabte 22 de desembre, a les 5 de la tarda a la plaça de la Cort, a Ciutat uh -huh. de Palma. Què els hi diries a aquesta gent, Rossant. <coughs> volia que tinguin sort amb el que demanen. Mm. Lo que passa que potser hi ha vegades amb això s'hauria de mirar el que, que el que crec que estan demanant són les condicions que el Govern no sigui, els les condicions perquè puguin arribar a tenir una vivenda. I també vull climatitzar això de poder a tenir una vivenda, en el sentit que la gent, com parlo hi vegades, que diu que tothom té dret a una vivenda, no s'està dient que tenen dret a la propietat d'una vivenda, sinó que tenen dret a que l'Estat o qui sigui els òrgans administratius els donin les possibilitats perquè aquestes persones puguin, atingir, puguin arribar a accedir a una vivenda. O sigui que pot ser de lloguer, o pot ser deixada, o pot ser precari, o sigui, pot ser de diverses maneres, però no de propietat. Aquestes no són els conceptes que diuen no, és que la Constitució diu que tinc dret a ser propietari d'una vivenda. No ho diu a cap costo, això. Uh -huh. Uh -huh. Aquesta és una matització. Però sí que és veritat, i en que, dir, hi ha molta gent que per les circumstàncies, bueno, les claríssimes, que són les econòmiques, també és molt difícil poder accedir a una vivenda i estem que cada casa. De totes maneres també tenim que dir vivenda pròpia, o sigui, perquè moltes vegades també ens escrevem a persones en el 2025, 26, vivenda en el bon sentit de la paraula, en el mal sentit, si sí que entenem que hi ha una casa els pares, però clar, volen una vivenda pròpia, que també són matitzacions que que aquí i podem anar més endavant. Sí, però el tema, sí. es, el tema està greu, no. eh? Però parles de la Constitució sí. i, i dius que no diu això de la propietat de la vivenda. No, no parla de la no, però és que, que l'altra afirmació, la més genèrica, la que tothom té dret a una vivenda digna, tampoc no es compleix. Aquí està el problema, que no l'Estat no, no fan, tindria que fer procurar que l'economia de l'Estat espanyol i en general sigui per matés a qualsevol persona que tinguin necessitat d'una vivenda a poder-hi accedir d'una manera claro. o d'altra. això és molt complicat. O sigui, entenc que estem parlant d'una un, cosa que té un cost molt elevat per les circumstàncies que siguin i ara, d'aquest moment, l'Estat ni l'Estat espanyol ni, el, ni cap a tot el món està en condicions. Bueno, em sembla que em sembla que, que hi ha que és el, amb els Emirats Àrabs que, em que, sí, que són els únics que garanteixen una vivenda en oh. propietat dels els habitants d'allà, però em que és l'únic país del món. O sigui, no, és no, en trobaríem més, i segurament si es gastessin menys diners amb armes i més diners amb labor social, doncs no seria cap utopia això d'una vivenda per cada persona. Israel, per exemple, segur que també en té una a cada família. Ben, no coneixo molt el tema, però em sembla que, que no sé, per exemple, aquí a Europa... Estem amb un, sobre un 2,4 de persones per vivenda. I a Israel real sembla que estan a 3,8 o 4 o sigui que, per manera tothom, molt, en té, eh? molt... tothom en té tothom en I aquí tantes bueno, pues n'hi han de buides. Sí, aquí, aquí ja 2,4 Europa i a més de la manera que, que anem està previst que sobre l'any 2010 estiguem en 1,9 o dos. Sigui mm. per, també per, perquè moltes persones, o sigui, moltes famílies quasi monoparentals dir, estan... <coughs> viuen sols i sense fills o persones separats o jubilats I, clar, té un cost extraordinàriament gros no només és la vivenda sinó el consum de llum, aigua, etc. Però i totes les que estan buides a Barcelona n'hi ha desenes de milers de buides de vivendes, de pisos no, és que, veure, Jo crec que, que realment si a l'estat espanyol diguem fos una mica més intel·ligent amb les vides, jo crec que es podrien eh, trobar algunes maneres d'aconseguir que digués un tant per cent molt més elevat del que en aquest moment ara no, no, no pot que puguis accedir a la vivenda. Però, clar, per exemple, això de les, de les vivendes buides, eh, mira, en un estat com és el nostre que una preconstitució som una economia de mercat aquest bé, o sigui d'acord que l'estat el pot dir, el pot eh, poder-lo regular, però també hi ha una part que és lliure. Esclar, lliure. té un cost i no sé si la societat acceptaria que de cop i volta no tingués cap, perquè les persones que han fet un esforç molt considerable en tenint la durant 40 anys, diuen no, no que ara n'hi haurà d'altres, que n'hi donarem una d'igual, sense cost. I, no, no sé, potser sí ho acceptarien, però no veig pas molt clar. Jo, a més, actualment, amb, el, amb la Constitució Espanyola, això no funciona així. Sí. Però donar-li aquestes, aquestes possibilitats d'accés, jo crec que sí i a que, que hi ha mitjans de, de Mallorca estan demanant una vivenda, no una hipoteca. És a dir, aquesta matització que feies de la Constitució, em sembla que la, la pancarta aquesta també la fa, estan dient que no la volen comprar, que no tenen no, per què comprar-la. Clar, clar, que volen tenir un lloc on viure. És que, a veure, si hi haguessin recursos per això, jo ho crec perfecte. És que és legítim i a més a més tothom ho entén que tinguin. però jo no crec que hi hagi recursos. És que, és que si no mirem-nos de l'altra manera, l'Estat seria realment molt buru. Si ho pogués fer, menfero, seria un cop, un cop de gràcies si es convituplen les pensions. Si realment pogués fer, si tu ten tenir una de que li, pogués a l'Estat. És que jo crec que no hi hauria cap governant que no ho fes. que contra segur que boten la nóts enganxino 23. No, però l'Estat o sigui... és només la façana i això està al servei del poder, i el poder aquí a l'estat espanyol potser el tenen 100 famílies, no gaires més, i el Zapatero fa el que li diuen aquestes 100 famílies, bueno, i el Montilla. Jo, si el senyor Arnau, doncs hi crec, o sigui, hem votat una gent... Que, com jo som, no he que votat, jo no, no he votat. Bueno, doncs hem bueno, d'anar doncs, l'oportunitat no. de votar, uh -huh. i... Eh, que potser ni diners que manen, perquè si no ens sembla que la cosa no funciona, almenys durant el temps, sense que no funciona. Jo ens ha fet creure. I, i aquests dien, "Entenem que aquí aquí potser està la diferència", que moltes vegades, vull dir, no fan les coses que jo entenc que el poble vol que facin. Host que vull dir, potser no m'han donat oportunitat a, la, a mi al a aquestes persones que jo voldria i, que potser aquelles sí que farien coses que jo i altres i la majoríssima volem. Potser em sembla que hi ha una divergència entre el que pensen els polítics i el que fan i el que vol el poble. El, el... el... el, el, que, necessita, el que necessita el poble, si només demanen, demanem allò que necessitem. Jo aniré fent, si no us sembla malament, aniré fent una mica de contrapunt amb el tema de l'habitatge, de les notícies que tenim a sobre la taula, i no no perquè les haguem buscades especialment, mm -hmm. sinó perquè és continu, no? Uh, ara hi ha un, una figura que se'n diu Nova promoció d'habitatge realment públic, amb les cicles PAHRP, i que uh, són iniciatives de desobediència civil encaminades a fer respectar el dret a l'habitatge digne. Amb aquest fi s'ocupa un bloc de pisos i s'obren les portes dels pisos buits perquè noves persones puguin accedir al dret a l'habitatge. És a dir, aquí es tracta només d'ocupar per viure, no ocupar uh -huh. com a centre social que es fa en altres ocasions. Eh? Uh -huh. Aquesta setmana passada es va obrir una nova promoció d'habitatge realment públic al carrer Avinyó, a Barcelona. Les anteriors PAHRP obertes han estat al carrer Magdalenes i a continuació un altre al carrer Tallers i al carrer Amargós, sempre a Ciutat Vella de Barcelona. Aquestes iniciatives estan adherides a la Carta de Mesures contra la Violència Immobiliària i Urbanística. Uh -huh. A banda d'això, doncs, continuen les ocupacions tradicionals, per entendre'ns. Per exemple, n'hi ha hagut una de nova a Can Ardia de Barcelona, a la Barceloneta, i aquest dilluns, justament aquest matí, sortia una notícia de que s'està desallotjant una casa ocupada al carrer Sòcrates, uh -huh. que feia un any que estava ocupada. Uh -huh. S'ho sí, són fets, veus? Hi ha gent que fa servir l'acció directa. Són gent farta d'esperar, farta d'aguantar-se les necessitats. El moviment Ocupa és això. Bé, bueno, és, és que jo crec que la majoria de persones entenem dient que hi hagi moviment Ocupa perquè estan reclamant una cosa que, que, que a més a més és que és bàsic, és una vivenda... Però també és que les regles del joc per manera en aquest moment són aquestes.gui o no són les adients per fer-ho dconsegu-ho tan ràpidament. No sé per exemple això que, que comentava la senyora sobre l'ocupació dels pisos, haveure els pisos buits. ara és que un pis buit i això ho hem sentit milers de vegades una persona i lloc al pis amb una, amb una tercera. I aquest li ha fet un fàstic i aquella persona escolta, no vol tornar-lo llogar perquè resulta que o si sigui, li han pagat dos mesos i això com a procurador he vist o si sigui, paguen dos mesos eh, s'estan a dintre dos anys o si sigui, te'l destrossen però hi ha persona jo he vist o sigui que amb un martell han anat picant totes les rajoles del lavabo una per una o sigui, han rejat les portesm de, de totes les habitacions amb un rastro i això això, de, això deu ser un cas puntual. Jo dic una cosa jo com a procurador de, de llançaments n'he fet o sigui, per impagos de, de, de lloguers, o, ben, o per impagos d tipoteques, aproximadament professionalment de 4 uns 300 i pico. I li puc dir que trobar el pis net correctament, o si sigui, correctament no vol dir nettejar o sigui, la gent deixa no, o sigui, molt poques vegades o sigui destrossat bastante.. O sigui, una vengança contra el sistema, que potser també ho entens, veure, una persona que viu fora de casa, té que ser fort. I o sigui, uh -huh. jo heu vist, no, no, i realment dir, és, o sigui, et trobes en situacions bastant violentes. Que també li puc dir, perdona que m'enllargui una mica amb això, uh -huh. el, o sigui, moltes vegades et diuen, escolta, però diuen, són situacions de pena, o sigui, en què ens hi dic que professionalment dient, no has tret, sinó que ho fa el jutge i el procurador és una figura en la que acompanya a la Comissió Judicial, o sigui, pena pena dos o tres casos. O sigui, que no s'ho entengui malament, no vol dir que no tingui cap sentiment ni moments, però, per exemple, molts casos d'aquests, persones en què han assolit unes obligacions hipotecàries, principalment els casos de hipoteca, és aquest cas, la o sigui, en que van comprar un pis, no sé, de 8 milions de pessetes, els havien ensenyat els seus amics que, que el pis és meu, que aquest pis no havia de mai seu perquè era del banc encara, havien pagat 100 mil pessetes i per posar-me pessetes encara la gent sembla que s'entengui i no, al cap de clés mesos ja no comencen a pagar el rebut, si estan 4 anys i ja es lleuen fora i com van vas a lleure, no, i tu el jutjat, si sí, tots són plosos i llàgrimes, Dic, és que no li estem prenent el pis, sincerament, no és no tal com és, ojo, i el llogués un cas una mica diferent però. ejecucions hipoteques amb aquests casos ni vis tos bastants i li dic sincerament doncs, home, nano, li dins, moltes vegacies si jovenet i tut ha anat la cosa malament, pots tornar a començar. però no diguess que has perdut un pis a més ben dit és que si s'ho miren realment iclosuen alguns casos en què la subasta està anat una mica bé, no li perden diners o sigui, és que hi ha tot la pis hi ha molta picaresca, potser nonos coneguda, que també és veritat i això ara que es veurà més perquè, ara les hipoteques són autènticament brutals en quant a les quotes que paguen cada mes. Hi a famílies que és bastant segur que si continua la cosa com va d'aquí dos o tres anys hi pot haver-hi un problema d'impacos bastant considerable. Aquí sí que potser aquest, aquesta que serà diferent i no serà una picaresca, sinó que seran situacions de, de penòria econòmica. i Dramàtiques, com, com els Estats Units, que ja, ja uh -huh. està passant. Però sense, jo sense entendre-hi, Uh, amb el tema dels lloguers, queda molt clar que un lloguer de 550 euros, que és el mínim, ara en aquests moments és el mínim que, es de, que se sol demanar, és a dir, que per menys de 500 ja no, bueno, ja, ja no el proves... Els pisos de potenciació oficial dir, poden anar 450, 460... Bueno, pot ser, pot ser que busquen molt... En totes... I a l'estiu de Catalunya ens en anem a 300 i pico, i amb una ajuda de 200 que els donen, vull dir que de 125, en canvi aquí farà la gran ajuda de 200 euros, però amb un pis a Barcelona que sí. costa 800... Uh -huh. l'ajuda amb els joves no, no perquè si tens 30 anys uh -huh. i tens Tampoc, una criatura ja no ets jove eh? uh -huh. doncs bé, posem 550 que és el més habitual aquí a la comarca eh, de mínim i que tu cobris 800 euros això és el que es paga en un supermercat 800 euros, no s'arriben ni els 1.000 euros estem parlant molt dels auristes, però és que aquí no s'arriba als 1.000 euros si tu tens un sou de 800 euros i em pagues 550 de lloguer no pots accedir a una Oh, doncs què fas? Vas a sota el pont. Què fas? No, perquè, no menjes. No, però dir -ho una cosa, senyora, que ho no? Sí, sí. A sota el pont, sí, ben, gràcies, ni viu, ni pot ni viu un poc. però o sigui, tenen que, que mirar que no, no he vist cap sincerament. Però no tenen que mirar, no, no soc jo veint alguna persona menys indicada per dir, -ho. però entre faixo que que és clar, l'ús va ser que la gent no vol doncs es quedar-se a casa o que no sé si m'entén què vull dir. O sigui, la situació casa. no és desesperada. Sí que és desesperada, però veure, la gent es té que buscar una mica la vida. Costa molt, i tant que costa molt. Però esclar, la gent no està disposada d'anar doncs, a un tasquiu a un pis de segona mà que potser sí que per 180 euros o 200 li llogaran. No. Ell voldrà anar... Doncs, bueno, ja li dic jo que no, que no hi són, aquests pisos. Bueno, 200 doncs, euros, no. Ja li puc dir que... O sigui, tothom viu si sí, per ve per desgracia i sota el pont hi ha pocs Cojo, que els viu a casa d'acord. però enreeixo que és clar. Avic sí que un lloguer o Barcelona doncs és prohibitiu, però en, en un cantó de, de folgroles i amb el cavalgui antic doncs no és tan prohibitiu. O si sigui, podes que començar per allà pensi que des això també la gent molts no estan acostumats a ja ve lluent que, que s'acaben de de canons ansancs, ha parella i es compren un pis de 40 milions de pessetes. Sí, sí. Es, casa, o... es casen per la hipoteca, ni o... per l'església, ni pel la hipoteca. O que se'n van un pis de, de, de lloguer de 800 euros. però dir, escolta, senyors, si uns dos vos que s'eus falla, així són situacions. Clar, quan aquella persona, que aquella parella estàs fa, perquè també no ens enganyem, quin gran problema hi ha? Dos, si tots dos més o menys treballen, a un com ha dit vostè, a un lloguer de 500 euros 550, i poden més o menys hem arribar-hi. I suposant que cobrin molt poc cada una, o sigui els diem sobre els 700, i 700s dir que són els sous més o menys vaixells, que, que d'aquests diem molts. Doncs clar Quan és una persona sola, aquest és el problema. Aquestes persones soles que no tenen l'apoi de casa i que i hi ha vegades que el marit els ha deixat al revés i el, sí, sí. el, I el marit no paga, és, aquest, és, aquest sí que és un problema greu. Però aquí també en tinc entès, si en algun home, jo sé de sense certa perquè per exemple, quan a vegades i la, per la professió s'ha tret alguna persona i que sabia que dintre doncs, hi havia una persona amb les condicions que havia que anàvia petita, li vull dir que et llogaves a l'Ajuntament de Vic i sempre deien el mateix, tranquil, que aquests nens no dormiran al carrer. Eh? O sigui, no, oi els pares, i els pares ja, ja sabem qui és. O sigui, curiosament, tinc això he de donar no sé, un, un crit a favor dels del serveis socials dels ajuntaments, perquè almenys a Vic Dir, sense fer-ne gaire fresca estan assentats de quasi totes les situacions que de realment dolentes i ri que la caraia sempre m'ha dit, "Tranqui, eh, que menjaran i dormiran calents i no hi ha cap problema, ens en cuidarem i s'en cuiden." I aquests són els que fan pena, que és el que s'ha de fer. Els altres són culpables de no fer pena. Home, a vera, em sembla que tenes <coughs> que aquests casos, o sigui per deu cos desagressiu i és molt fotut per les persones que s'hi troben, o sigui, uh -huh. Buscat o no buscat, però també m'hi ha hagut situacions d'aquests, que una persona la traïn, doncs, és que va perdre la feina, l'empresa, no l'hi va renovar, va tenir un problema amb la, amb la parella, va tenir un formatat, o sigui, van enganxar econòmicament amb l'empresa, o hi sigui, ha moltes situacions d'aquestes, no es pot parlar de culpables per les circumstàncies que et vénen en contra, i lògicament, quan una cosa tan important com és la vivienda, que per desgràcia no la tens, no la tens. Veritat, bueno, o que ho estàs pagant, doncs la primera que rep, perquè esclar, aquells 500 o 600 euros que se'n van per allà el necessites per menjar. No, eh, jo reconeixo que hi ha situacions que són bastant, bastant fumutes I que tothom no hi febria folgaroles. No, i sí, també. No, bueno, I després però... si falta tenir-hi la feina. Eh? No, no, però és que a Montesquieu els, els, els preus són si fan a fa no eh? fa. Jo crec que o sigui, de vivendes, com ha dit el senyor Arnau, o sigui, ja n'hi han moltes fem un possible perquè puguin sortir al mercat a preus asseguibles, però per exemple, això que li deia, una llei de rendaments urbans, i vostè és abogat, ho sap, o si sigui, fa anys que, que, que els empresaris, però és que no els la persona, aquell avi que té aquell piset que allà lloret que li agradaria poder-lo llogar és que no s'atreveix i aniria molt bé, no, no, és, que, a més, és que estaria disposat, si m'apura, que durant sis mesos, vull deixar-lo gratuït si li paguen la llum i, i la tal com és si hi hagués una legislació correcta... No, no hi... correcta per qui? Pels propietaris? No, no una legislació per la, llei, la llei que hi ha ara de retaments urbans és pitjor que la del temps del general Franco. Molt pitjor. Home, veure, com que ara ja ho sap vostè, que, que els contractes indefinits ja no hi són. I, uh -huh. i, que urgint que anticua les pesen per la forma d'ambulei i que la cosa es va acabar. amb aquest aspecte, perquè doncs no és ona que ha posat tot. Sí, un contracte de lloguer és un llibre, una contracte entre un arrendatari i un arrendador en la que pacten, o sigui, unes condicions Si l'estat tenir posa que ni va posar. A veure que nescuna tenen les condicions i a més a més jo reconeixo que persones grans que tinguin aquesta possibilitat d'allargar quasi la seva vida en aquell lloguer i i a més també ho sap que hi ha una sèrie de paràmetres que permeten no pujar els lloguins en aquestes persones així encara existeix. I Dé nidó les gallt de persones grans que estan visquet amb aquestes condicions i que no puguinen anar a casa seu ni podien pagar-ho i paguen. Doncs, amb pessetes, 3.000 pessetes encara paguen i encara hi són bueno, i millor perelles però si vostè, o una altra persona, fos el propietari d'aquest pis al passeig de Vic... No, jo no tinc pesos. <laughs> no, no, clar, en vull tenir. Eh? Li diré, jo ja, ja vull ser Sant Pere, per d'una manera, per manera, ja vull fer favor d'una persona. Però, per, per, uh -huh. per, què, per què tinc que ser jo i no l'estat espanyol aquí, potser la diferència? I l'estat l'hem uh, de destruir. Perdoneu, uh, farem una mica de pausa, perquè són dos quarts, després continuarem amb aquest mateix tema, ja uh -huh. tindrem una, una estona més... I després parlarem amb la Liliana Casanova de, de l'Ajuntament de Montesquiu, justament, uh -huh. que bé, ja ens ho explicarà ella, demà fan un ple extraordinari que han impulsat ells, eh, la Liliana és de la CUP de Montesquiu i parlarem eh, després de la pausa cap a tres quarts d'onze o les onze menys vint. Aquesta nit, tu i jo pescarem la lluna Radiona, i Ràdio Ona 107.4. Sí, sí, no teniu pas prou a ser per poder forjar cadenes per tenir un poble sencer. No teniu prou bosses d'or per poder comprar la nostra dignitat. Cal que sabeu que no tot es vent. Teniu prou sacs de sal per fer-nos esmoçar la llengua nita. enllà de la innocència còctel contrainformatiu no totes es ven eren els brams que ens ho explicaven també ens deien no teniu prou morrions per fer-nos callar sou un grotesc malson a qui es dirigeixen? Mm, quan diuen sou un grotesc malson, doncs mm -hmm. suposo que es dirigeixen al sistema establert, aquest sistema que no deixa marge perquè la gent tingui un habitatge digne, per exemple. O els grans propietaris immobiliaris, també, també. que formen part del sistema, són un pilar. Bé, parlàvem d'hipoteques, eh, mm. tenim encara una estona, després parlarem amb la Liliana Casanova de l'Scub de Montesquieu, Eh, podem continuar amb el tema a una estona,. Si voleu. No, veig que aquí tenim informació sobre unes hipoteques que per enganyar la gent els hi diuen "No pagaràs fins que et moris? No? És això. una bueno. hipoteca inversa. Sí. Bueno, la hipoteca inversa sigui, és, en principi està pensada com tot com, com qualsevol producte financer per fer-hi diners. O sigui uh -huh. amb això, el senyor Nau tinc bastant clar.. Uh -huh. o sigui, no no menys con que no és l'estat al qual fa de unas entitats financeres i fan per fer diners. Yeah. Eh, el que passa és que la, veure, la, manera que està fet uh -huh. potser sí que pot donar alguna oportunitat a algunes persones en que aquest producte per manera pot resultar. Uh -huh. Pense que aquí a Espanya persones que hagin contat tipus inverses que inversos, estan que pateu 10.000, no se sap bé el nombre exacte, però es parla entre 6 i 10.000. No té gaire èxit, doncs. Com és que ha començat ara? No, i a més, no uh -huh. té gaire èxit per allò que li explicaré ara. O sí sigui, uh, Un exemple. Una persona que té un pis de 200.000 euros, té uh -huh. 3 milions de pesetes. Un uh -huh. és una persona que està pensat i ara va sortir una llei que fins ara ve una cosa regulada d'una manera light. Uh -huh. I ara hi ha una llei en la que tens que ser més gran de 65 anys. I tu vas al banc i és que jo amb la pensió que no en tinc lídipote una vivenda i m'agradaria fer una hipoteca, una hipoteca inversa. Mhm. Uh Demem -huh. suposar que està la valoren doncs, per exemple, per 200.000 euros. Sí. Aquests 200.000 euros, que és el col·got del producte de cessió com va sonar la hipoteca que bueno, un de totes maneres no tant donarem bastants, eh? No més donarem el 80%. Uh -huh. per si, sí, per tant, ja queda sobre 160.000 euros. Uh -huh. Després també diuen que tens fer-te un seguro vitalici que ells podien sortir-ne escaldats amb això. Bueno, o sigui, és un... Aquí no és el típic segur d'incendis, <laughs> que és un segur per manera perquè no, si si uns doncs, 40 anys ens sortien picats. Uh -huh. Aquest segur és molt car. O sigui, Se'n pot anar sobre uns dos milions i pico de pessetes. Però és clar, t'asseguren a veure si en tens 60 o cada dia vius. No, sí, no, no, no, no, no, és, és directe. O si sigui, et fan un càlcul, ja veuràs o sigui, que al final ho, ho acabes pagant tot. Uh -huh. Però, o sigui, el, aquí el que es busca és tenir una renta cada mes, però la renta l o, l o reduïda que queda. Ja, dit, o sigui, aquest seguro és car, uns tria, dos milions de, setes. de, setes. Dos milions de però... és, és que s'assegura que tu poses la vivenda durant una renta, però aquesta renta la tindràs vitalícia, i en, encara que en moris als 14 anys, cosa com difícil. O sigui, clar, el bany per cobrir-se, cobrir ja ha fet els que us cau contra longevitat, i suposo que diuen amb aquests dos milions i mig de pessetes, doncs inclusive tenen marge dir, tant un tipus d'interès com molt segur però normal, dir, com qualsevol entitat financera uh -huh. sí, i després diu bueno, sobre aquesta quantitat que anem a suposar que són, doncs bueno, pues hi ha 3.000 uh -huh. euros més o sigui, uns 500.000 pessetes, ens doncs anem sobre un capital disponible de 140.000 o sigui, 140.000 uh -huh. euros és la quantitat que teòricament van a deixar però com ho van a deixar? O sigui, ho fan al revés o sigui, diu, mira, cada mes en tenirem una quantitat i ens la tornes d'aquí 15 anys o 20 anys o 20 anys, depèn com hagi impactat o sigui, per exemple, uns 200 euros ens tornes al pes, va ja no no, no, no, no, o sigui, 200 euros, o sigui nosaltres enduríem donant cada cada mes al banc, doncs dos o 300 euros fins que et morris sigui, i això uh -huh. és com un préstec aquests 300 euros, clar, te'ls donen però té un interès clar, aquest interès, dius, nano i així és l'interès d'aquí 20 anys, sí per això, i aquí està, diem ne la clau que teòricament, d'aquests 140.000 euros que teòricament en pots disposar, tu només n'arribes a cobrar doncs, la meitat, uns 50 o 60. I dius, carai, i, dius, i a part d'allà, sí. T'han o sigui, fet un càlcul sobre 50 o 60, però si sí, parlàvem de 200.000, ho 140, i ara te'n vas que... Eh, sobre d'un 70, sí. Tens que parlar de... Ah, te'n tu... vas a un 70. És doncs que... I aquests 70 te'ls donen d'aquesta manera que he dit jo. Uh -huh. dius, I com vas a executar la hipoteca, no, no la hipoteca és de 140. Eh? O sigui, que El dia que tu faltes, si els fills volen recuperar uh -huh. la vivenda, en tenen que pagar 140, no 70 que t'han donat. Uh -huh. però, és clar, però té una, té una explicació de numèrics. que Els, els que... fills han de tornar a pagar el pis. El 70 que t'han donat clar, fa, fa 10 anys, o 14 anys que van començar a donar-te 300 euros. I aquells 300 euros doncs el tipus d'interès està sobre un 6 o un, un, un 7% de les hipoteques inverses. Compta, 300 euros i que els tornaràs, o sigui, te'ls donen ara, el desembre de l'any 2007 i d'aquí 20, 20 anys tornaràs a aquestes 300 euros, el 10% calcular. Doncs potser seran 425, aquesta quota. Sí. Ara mes que ve, 300 més, quants seran? Doncs potser seran doncs, 414. El mes que ve, 300, o Sigui per això i quan diuen d'aquí 20 anys S'ha acabat la història sí, uh -huh. Si tu t'has mort, vidic cap problema per guna manera. Però sis un estàs mort, ells continuen pagant aquests 300 euros. Uh -huh. I l'hipoteca hippoè que aquestaquests 140 els interessos els hi van sumar. Eh? O sigui que la persona, els teus fills si volenn recuperar això, tenen l'oportunitat, tenen que pagar el 140 euros. Què és el que es pensen que faran molts en serien al banc i tinran un préstec per pagar el, 140, claro. el 145. Amb la qual cosa aquesta família haurà pagat el pis dues vegades. Els bancs són s'haurà més. No? És que, no? de, de totes maneres, com ara demana, la gent demana una hipoteca, ja, ja és més o menys així. O sigui, o sigui, si vostè es fa els càlculs i demana doncs, no sé, 100.000 euros a tornar en 30 anys, en tornes... El doble. És que és el mateix girat. Claro. Clar, sí, sí. O sigui, a títol informatiu, dir, per exemple, això que us deia del cas de dels 200.000 euros, la renta mensual a 20 anys és de 303 euros. Uh -huh. O sigui, una persona que que trobin entitat financera. no totes estan disposdes a fer-ho. i a més en aquest moment una uh -huh. cosa ha tampoc em fa gaire propaganda perquè no, com si no veies ser un mercat molt clar. I una, donarien tres-cent o si sigui, et firmarien això tres-s3 euros durant 20 anys. Yeah, yeah. Eh, estem intentant trucar a la Liliana a Casanova de Montesquieu, perquè és molt interessant el que expliques Rossn, però són <laughs> tres quarts de deu i el temps no perdona. Uh, ja està Hola. en contacte. Hola, bona nit. Bona nit. Què tal? Què tal, com esteu? Bé, i vosaltres? Bé, amb ganes uh -huh. de tornar a la ràdio. Doncs nosaltres estem parlant aquí de pisos i, i hi aquí diu que a Montesquieu se'n pot trobar algun de lloguer per 180 euros al mes. Que t'ho diguin, no? Ballota, eh? En refereixo a una cosa bastant tiradota. Eh? No és... no, el que tenim és un barri completament nou uh. i deshabitat totalment. Uh. Això és el que tenim aquí a Montesquieu. I per què està deshabitat? Mm. En bueno, algun de la construcció han començat a construir pisos. Evidentment, ara la gent no està per comprar pisos i estan tots a mig construir. Alguns els acabaran, els altres els deixaran a mig fer. Esperant que uh -huh. bueno, que la gent compri uh -huh. Però amb tota la despesa Que això comportat pel poble no? yeah. A nivell d'urbanització I de pèrdua de territori uh -huh. Però bueno uh -huh. uh, Ja està fet yeah. Els haurem d'enderrocar Segur I qui pagarà l'enderrocament? L'immobiliària quina ha sigut? <ríe> doncs són diverses immobiliàries o promotores, eh? Mm -hmm. Algunes de fora i algunes del poble, per dir mm. que algunes de, de l'alcalde. És el ah, que t'anava a preguntar. Mm. És justament el que t'anava a preguntar. Sí, sí. Mutamia, mutamia. Quan anaves parlant de, de construcció, mm. sí, sí. et eh, recorda'ns qui és l'alcalde d'Esquerra sí, Republicana, però una mica un... atípic, eh? Una mica atípic, sí. Per dir-ho dir en paraules amables. Mm, Esquerra Republicana és el, un dels constructors del poble uh -huh. i que es pensen que l'Ajuntament és la seva gestoria. Yeah, yeah. El senyor Antoni Martín, no? El senyor Antoni Martín Ortega. Uh -huh. Demà uh, tinc entès que feu un ple extraordinari. Sí. Jo tenia entès que Montesquieu de plens no se'n feien gaires. No, el... uh, com ha anat això? Mm. Aviam, els plens ordinaris uh, aquí a Montesquieu els van establir un cada tres mesos. Uh -huh. uh, L'últim ple ordinari que va haver va ser el dia 2 d'octubre. Uh, L'ordre del dia d'aquell ple ordinari va ser, primer punt, aprovació de l'acte anterior, segon punt, pregs i preguntes. Caram, ràpid. Això sí. Tot... sí, sí, rapidíssim. Uh, van buidar de contingut totes les competències del ple, les van delegar totes a la Junta de Govern, i llavors doncs, bueno, els plens són una mica doncs, per... perquè s'han de fer, no? Uh -huh. però no perquè serveixin d'alguna cosa. En aquell ple nosaltres vam proposar per via d'urgència uh -huh. la... que introduïssim dins de l'ordre del dia, al veure que hi havia tants pocs punts, tres mocions. Una era la de l'autodeterminació, l'altra era la de la solidaritat amb els doncausats donca i encausades pel tema de la, de la crema de fotografies pel, del rei, uh -huh. i la tercera era la del correllengua. Sense donar-nos cap raó, van desestimar la proposta i van dir que no acceptaven aquelles debatre en el ple les tres mocions. Yeah. I llavors, bueno, l'única alternativa que ens ha quedat és eh, demanar un ple extraordinari que el demanar el 30 de novembre, uh -huh. via instància. Uh, la llei estableix que tots els regidors poden demanar amb un màxim de 3 uh, plens a l'any, d'extraordinaris, uh -huh. però amb la condició de que sigui un quart del nombre total dels membres de la corporació. Uh -huh. Vosaltres uh -huh. teniu, per situar-nos, vosaltres teniu dos regidors? No, no tenim no, un tu... regidor... Uh -huh. Ah, clar, és a bit que en teniu dos. Ets tu... Sí. Val. O sigui, a Montesquieu som set regidors. Uh -huh. Quatre d'Esquerra, dos del PCC i uns nosaltres. Uh -huh. nosaltres, sols la no podia... sí, la nosaltres sols no podíem demanar el ple, necessitàvem el suport d'un de... altre regidor. Uh -huh. Evidentment, eh, la gent d'Esquerra ja no els hi anar a demanar, però vam tenir una reunió amb els socialistes i vam... Bueno, vam acordar... Ells ens van dir que sempre que volguéssim nosaltres ens donarien suport a l'hora de demanar plens extraordinaris, ah, amb llibertat de vot. Uh -huh. o sigui, uh -huh. Nosaltres no condicionem... O sigui, els socialistes sabem perfectament que moltes de les mocions que presentem demà uh, no, les votaran en contra, uh -huh. però bé... Però com un, a mínim us han donat, ha donat suport. Hi de que es pugui debatre democràticament i normalment doncs, temes relacionats amb el poble i amb, i amb, el, i amb Catalunya. Sí. Uh -huh. uh -huh. Clar. I un altre dia els hi pot convenir a ells. Suposo, que deuen bueno, Deu ser els càlculs ells... que fan, no? No, ells, com que són dos... Ah, ja, ja, sóc, ja, ja, poden, ja en tenen prou. Uh, sí, ells ja poden demanar ple extraordinari. Uh -huh. Nosaltres som els únics que hem de, bueno, sempre estarem supeditats a la seva bona voluntat. Uh -huh. Però bé, bueno, uh -huh. de moment ells han respost molt positivament, ens han dit que, que sempre que vulguem... Uh, els hi demanem, que ells no tenen cap problema uh -huh. i bueno, així s'ho han fet Això serà demà? Això serà demà dos quarts de tres del migdia Caram, quines uh -huh. hores per a un ple, no? Sí. També és una mica particular, no? Això? Bueno, és que els horaris del ple els van uh, delimitar els ordinaris a dos quarts de dues el, dimarts de, el primer dimarts de cada tres mesos i els, i els extraordinaris uh, una hora més tard a dos quarts de tres del migdia Caram, molt uh -huh. Dius que sempre estareu subeditats, però això fins a les properes eleccions, no? Bueno, això, clar, fins a les properes eleccions. Uh -huh. Aquesta setmana el 9-9 sí. ha tret un, un suplement on fan el resum de l'any sí. i hi ha una entrevista de dues planes amb el cap de l'oposició de Vic, que és el de la Plataforma per Catalunya, el Josep sí. de Anglada, sí. el neonaci. I aquest home diu que està convençut que el 2011 sí. trauran majoria absoluta a Vic. Jo no, també ja, ho espero, ja, eh, ja, francament any. Ja, ja. Jo, crec que, no. jo per... crec que aquesta gent tard o d'hora no sé com, eh, però aquesta gent se'ls ha de, de desmascarar o sigui, ells han guanyat eh, aquests regidors amb de, demagògia pura uh -huh. i dura o sigui, mentint i fent bandera del tema de la immigració uh -huh. que bueno, també si s'hi portat a terme uh, un altre tipus de polítiques respecte a aquest tema, segurament aquesta gent no tindrien tant de volada. Ja. Yeah. Jo et volia comentar una notícia, no sé si la coneixes, uh -huh. que diu el PP demana accions de la Fiscalia contra l'Scup. Sí. Ho saps, no? sí. La que ha aparegut aquest cap de setmana. Sí, bé, ho, ho explico una mica. Sí, sí. Diu, llegeixo a partir de, a partir de un, bé una notícia que corre per internet, eh, d'EN Notícies. Sí. Diu, durant unes jornades municipals a Esplugues de Llobregat, al Baix Llobregat, Fernández Díaz, del PP, ha denunciat que els regidors de la CUP a l'Ajuntament de Mataró, al Maresme, es van negar a subscriure una moció de condemna, l'atemptat d'ETA, en el qual van morir les guàrdies civils i ha advertit que aquesta situació podria reproduir-se en altres municipis, als quals es presentaran mocions similars, per la qual cosa, diu que bé, que la CUP manté posicionaments molt similars als deAAB uh -huh. al País Basc. Sí, el motiu pel qual han tret això és perquè els regidors de la CUP es van negar a condemnar l'atemptat, uh -huh. però sí que en, el en, el en la seva contraproposta, perquè això em sembla que va ser via moció del PP, uh -huh. on tots els grups polítics hi van donar suport, i llavors la CUP, se segons si finc entès, va presentar una moció alternativa. Ah, uh d'això -huh. no en parla. On es lamentaven els fets doncs, de, de les dues morts, de les... Va ser una moció de la CUP, aviam, Lama, o sigui, lamentant els fets i eh, solidaritzant-se amb, amb la familiar de les víctimes, vull dir, que no era una emoció cridant a la lluita armada, vull dir... Uh -huh. No, no, ja m'ho imagino, eh? Però més, més enllà d'això, de, imaginar... doncs, demanaven el diàleg i la intervenció doncs, de totes les parts implicades en el procés de pau. O sigui, em sembla que això podries podria subscriure a qualsevol persona, el que passa que... Qualsevol persona que vulgui la pau, no realment. La pau. Aviam, fa 30 anys que tots els partits polítics estan condemnant uh -huh. i aquesta condemna no serveix absolutament per res. Uh -huh. O sigui, tot queda en paraules. Uh -huh. I els fets no arriben. I quan hi ha hagut la possibilitat, doncs s'ha espatllat, s'ha sí, sí. espatllat. S'ha deixat fer malbé. Sí, sí, ho han, ho han engegat. Home, que per no fer no van ni acostar els presos, res. Exactament. Absolutament mm. res. Deixar Près. morir la gent a la presó i prou. Sí. I llavors, aviam, eh, a mi molt bé el senyor Fernández Díez, digui això, però aviam, eh, jo crec que, no sé, eh, vosaltres segurament hi més, però la llei de partits està feta eh, molt a mida de la qüestió del País Basc. Nosaltres aquí no tenim cap grup armat, per tant, no se'ns pot dir que nosaltres formem part d'una estructura armada. O sigui, no condemnar em sembla que no és cap delicte. Mm. A part que tu esmentes la llei de partits, en base a aquesta mateixa llei de partits, que d'entrada és injusta, però sí. si, si, si l'han feta, l'haurien d'aplicar tothom. I per exemple, doncs, a la Plataforma per Catalunya, en base a aquesta llei, s'hauria d'il·legalitzar sí, I, no, i no ho fan. Per... És a dir, que la fan servir per segons què, no? Per segons qui, per segons què. Sí, uh -huh. sí. Jo crec que això no anirà lloc, però bueno, a nivell mediàtic, podria ser que això sortís... Bueno, avui em sembla que ha sortit de diversos mitjans de comunicació escrits. Desconec uh -huh. si els mitjans televisius han dit alguna cosa, però, bueno, se li podria donar volada, però no sé, he parlat amb, amb gent de d'altres Cups i aviat, nosaltres estem molt tranquils, vull dir, segurament hi haurà un degoteig, hi haurà d'altres ajuntaments grans que passarà exactament el mateix... Uh, la CUP bueno, evidentment... és, és una estratègia per criminalitzar les CUP això Vén està clar uh -huh. i a més a més venen les eleccions espanyoles uh -huh. i aquí interessa doncs, uh, posar tota la carn a la brasa uh -huh. i qualsevol excusa és bona no? uh -huh. i si ara s'han de carregar la CUP doncs es carregaran la CUP però oh, bueno, sí, no no, però no. hi ha permet... molta gent disposada a no permetre això jo espero que sí clar oh. Jo espero que sí, però aviam, jo crec que no tenen un massa fonament, eh? O sigui, jo, jo és el que penso, o sigui, condem no condemnant no és cap delicte. Oh, ja veus com ho enfoquen. Estan Clar. criminalitzant el pensament, eh? Sí. O sigui, l'acusació la, és que no dius el que ells volen que diguis. Clar. Que t'ho guardes tu. Sí. És això? Sí, però és que s'ha arribat a una situació que, inclús quan hi han entrevistes a la televisió Uh, de, en, els, en els mitjans de comunicació uh -huh. o i sigui, el tema la, el tema de, o sigui, has de dir aquesta paraula o clar, o sigui, has clar. de dir condemnem uh -huh. i, aviam, condemnar principi em que només poden condemnar el jutge yeah, sí? Yeah. sí, sí, uh -huh. és que tot plegat és uh -huh. tot plegat Faltes, és prou hipòcrita adiam, no? condemnem, bueno, condemnem també la llei de partits no? Uh -huh. exactament clar. i el terrorisme d'estat i el terrorisme d'estat i, uh -huh. aviam, uh, cada any moren no sé quantes dones, uh -huh. vull dir que uh, uh -huh. no ho sé, és, és, és uh, complicat i a vegades fa riure, perquè et surten amb uns estirabots que la veritat dius, hòstia, això per, per un cau, no. Uh -huh. Però bé, bueno, tot, tot, tot té una explicació, tot té una explicació i el tema electoral és ara el que pesa. Uh -huh. Evidentment. Has parlat de les dones que moren? és la número 71, la que la 71. publica la que publica avui el diari El País. Morta per un guàrdia civil. Sí. Que era el company. Una bala directament al cap, al mig del front, a l'entrada del quartel. Don Ens queda, a, a ens queda Francesc, uh -huh. ens queda un minut, Liliana. Uh -huh. uh, no, eh, no, que que talcem, cedim el minut per dir el que no hagis tingut temps de dir. Bueno, no. Eh, senzillament, eh, potser explicar una mica les mocions que presentem eh, demà. Uh -huh. Una és la moció de suport de la llibertat d'expressió dels encausats i encausades pel tema de la crema de les fotos del Rei Girona. Uh -huh. L'altra és la moció pel dret a l'autodeterminació. Una altra moció eh, és la del tema del dret a decidir. És una moció que ens van fer arribar a la gent de la PDD. De la, la plataforma pel dret, de a, de la... dret a decidir. De i nosaltres la transmendem a l'Ajuntament doncs, perquè si doni suport. Aquestes són les que fan potser referència més a les qüestions nacionals. I llavors hi han les tres mocions restants, que són les que fan referència a qüestions locals. Que és una... una és la moció sobre el telealarma, que creiem que la capacitat econòmica de les persones no ha de ser un límit per poder adquirir un aparell d'aquest tipus, doncs per, la... per la gent gran, per la gent que té dependència... Ens uh -huh. doncs creiem que l'ajuntament hauria de subvencionar aquest aparell. Eh, nosaltres hem posat un un com un límit que és el del salari mínim interprofessional més 100 euros. Tota la gent que no arribi a aquest límit creiem que l'ajuntament els hauria de pagar uh -huh. aquest aquest servei. Uh -huh. L'altre és una moció sobre l'elaboració d'un catàleg de patrimoni històric i sobre la protecció del casc antic i d'edificis singulars del poble ja que se'ns està encarregant tot el casc antic doncs, edifici que vell, doncs, edifici que té a terra i que hi construeixen un bloc nou, uh -huh. sense seguir cap mena d'estètica ni respectant una mica les línies arquitectòniques autòctones d'aquell municipi, i l'altra és la moció sobre la radiodifusió dels plens municipals a través de la ràdio Montesquiu. Com sabeu, aquí a Montesquiu hi ha ràdio, però la tenen tancada, sí. I... Eliana, perdona, se'ns sí. ha acabat el minut vale. llargament. Eh, de tot això et convidem a parlar-ne... Eh, si vens aquí doncs, ho podrem fer-ho llargament i mm. sense tant estretó de temps. El proper dia, que serà després de festes, el dia 7 de gener. T'esperem. Sí, doncs vindré. Doncs ànim, apa, d'acord. Ànim, ànim amb Bona la nit. cop. Bona nit. Gràcies. Salut. Bona nit, adéu. Allà.